שלום לכם, טוב שחזרתם, אני מקווה שאתם מהמשתתפים הפעילים של הקורס, וכבר שיתפתם אותנו באחת מחוויות ההצלחה שלכם. אחת הדרכים הכי טובות לחולל הצלחה, זה להיזכר בהצלחות קודמות. ואם עדיין לא עצרתם וניסיתם להיזכר בהצלחה שהייתה לכם בעבר, אז תעצרו עכשיו את ההדרכה הזאת. קחו לעצמכם כמה דקות להיזכר. ושתפו אותנו במערכת התגובות שמתחת לדרכה הקודמת, אוקיי? אז מה שתעשו את זה עכשיו, אני ממתין לכם פה. יופי, יישר כוח. אז אחרי שלמדנו לעצור, השלב הבא בטכניקה זה להתחיל לנוע לכיוון של הדרך הקצרה להצלחה. העצירה מאפשרת לנו לא לצעוד בדרך הטועה. אבל הנקודה הראשונה שמאפשרת לנו להתחיל לחשוף בתוכנו את הדרך המתוקנת והמצליחה, היא סוד המנוחה. מי ששם לב, מאחורי כל קושי או יעד לא ממומש, עומד סוג של איום. האיום הזה, הוא זה שמעורר בתוכנו את המקום שבעצם גורם לנו להיכשל. למה? למה זה ככה? כי כשמשהו מאיים עליי בצורה אוטומטית אני נבהל. ואז מה ש... ואז מה שקורה זה, שבאופן אינסטינקטיבי, אני מיד מנסה לפתור את האיום כמה שיותר מהר. הרי האיום מאיים עליי, אז אני חייב לסלק אותו, כאן ועכשיו, כמה שיותר מהר. וכל אחד יודע שכשאנחנו לחוצים, מאוימים, כל יכולת קבלת ההחלטות שלנו מתערערת. אפילו משה רבנו כתוב, לפי שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות. אז מה זה בעצם המקום הטועה הזה שלנו? הובא בחסידות שישנם שני מצבי תודעה כלליים, טוהו ותיקון. המצב הטוהוי שלנו, תוהו זה מלשון תוהו ובוהו. המצב התוהוי שלנו הוא המצב התואה שלנו. זו תודעה של הנפש הבהמית שלנו שהשורש שלה היא מעולם התוהו שנשבר. כל המשברים וחוסר ההצלחות שיש לנו בחיים מגיע מעולם התוהו. זה עולם רוחני, אלוקי, שנקרא עולם התוהו. ואילו המקום המצליח שלנו זה בעצם התודעה של הנפש השכלית שלנו, או ברמה גבוהה יותר הנפש האלוקית. והשורש שלה הוא מעולם האצילות, עולם התיקון. מה היה בעולם התוהו שגרם לו להישבר? עולם התוהו למרות שזה עולם אלוקי, היה, זה היה עולם שהיה בו ריבוי כוחות. עשר כוחות ליתר דיוק, עשר הספירות, אבל כל ספירה הייתה שם מרוכזת בעצמה ללא כל יכולת לראות את זולתה. במילים אחרות, זה היה עולם של אגו, והאגו הזה לא אפשר לספירות לחיות בהרמוניה אחת עם השנייה. כל אחת הייתה מאוימת מזה שהספירה השנייה תתפוס לה ולכן נוצר שם מאבק, נוצרה מלחמה, עד שבסופו של דבר כל הספירות נשברו. וזה, מה שמתואר ב... בתורת הקבלה, זה סוד שבירת הכלים של עולם התוהו. לעומת זאת, בעולם האצילות, גם שם היה עשר ספירות, אבל שם הייתה התקללות. כל ספירה נתנה מקום לחברה שלה. הם הצליחו לחיות בהרמוניה והתמזגות. רק כדי קצת יותר להמחיש את זה, עולם התוהו נראה כמו תזמורת שכל כלי מנגן סולו, וכל אחד נלחם שישמעו אותו, וכולם מנגנים בו זמנית. כן, אתם בטח מתארים לעצמכם איך זה נשמע, לא מי מה. עולם האצילות זה כמו תזמורת, עם מנצח. שכולם מנגנים ביחד, בתיאום מושלם ובשיתוף פעולה. לכל אחד יש את התפקיד שלו, לכל אחד יש את המעמד שלו, וביחד הם יוצרים יצירה מושלמת והרמונית. והשאלה היא, מה היה שם בעולם הטוהו שגרם לאותו אגו, ובסופו של דבר לשבירה? ולעומת זאת מה היה בעולם האצילות שאפשר הרמוניה והצלחה כי זה הסוד בעצם זה סוד ההצלחה שלנו ברגע שנדע מה המפתח מה המניע הפנימי שגורם לכישלון שזה הסוד של שבירת הכלים בעולם התוהו ומה המניע הפנימי מה מחולל את היכולת שלנו לחיות בהרמוניה עם המציאות שזה הסוד של עולם האצילות ברגע שנדע את זה יש לנו את הסוד, יש לנו את המפתח שמחולל הצלחה בכל מה שנעשה. אז מה התשובה? התשובה היא שבעולם התור הוא האיר רק הרצון האלוקי. זאת אומרת, התחושה הבולטת שהייתה שם הייתה תחושה של חוסר. ולא סתם חוסר, אלא חוסר קיומי. היה שם חוסר ביטחון מאוד גדול. היה שם איום מאוד רציני. ולכן, כל ספירה הייתה כביכול חיימת להיאבק על מקומה, כן? להסיר את האיום הקיומי הזה ולנצח. ומצד שני, בעולם האצילות, מה העיר? העיר התענוג האלוקי. זו הייתה תחושה מאוד חזקה של שלמות פנימית, ביטחון עצמי אמיתי, תחושה של עונג מעצם הקיום, ללא שום תלות. כל ספירה ידעה בצורה ברורה שיש לה ואף אחד לא יכול לתפוס את המקום הזה, לתפוס לה את המקום. כל פעם כשאני מלמד על זה אני נזכר במשחק, במשחק הזה, כן? במשחק ששיחקנו כשהיינו ילדים. כולם בטח מכירים את המשחק הזה, משחק הכיסאות. ישנם כאלה שעדיין לא התבגרו ומשחקים במשחק הזה עד היום. כן? די למבין. אבל כשאני חושב על זה היום, זה, זה בעצם משחק איום ונורא. מה נקודת המוצא של המשחק הזה? נקודת המוצא של המשחק הזה, זה שהמקום שלך בכלל לא בטוח. אתה צריך להילחם עליו. המקום הטועה שלנו תמיד מתחיל מסוג כזה או אחר של איום. אבל בעומק שלו, תמיד עומדת מין מחשבה קדומה של אין לי מקום בטוח. והמקום המתוקן תמיד מתחיל מאותה תחושה פנימית שלא משנה מה המצב, גם כשחסר לי כל מיני דברים. לא התחתנתי, או שהזוגיות לא מי יודע מה, ואין לי פרנסה כמו שהייתי מצפה, וכל אחד עם העניינים שלו. אבל זה לא מאיים עליי קיומית. אני יודע להיות במנוחה גם כשחסר לי. מי שמייצג את שתי התפיסות האלה שקיימות בתוכנו הם יעקב ועשו. עשו הוא בעל עולם התור, ויעקב הוא בעל עולם התיקון. ומי הבכור? עשו הוא הבכור. הוא נולד ראשון, נכון? אבל מי הוא הבכור האמיתי? יעקב. יעקב הוא זה שזוכה לברכות. למה באמת? לכאורה זה גזל. הרי עשו נולד ראשון. הוא הבכור. נכון, הוא באמת נולד ראשון, אבל לא הוא הכוונה הפנימית. באמת הכוונה הפנימית, היא יעקב. הבכור האמיתי הוא יעקב. וככה זה גם בתודעה שלנו. מי הוא הבכור התודעתי שלנו? זה התוהו. המקום התועה. זה המקום הראשוני. זה מה שקופץ. אבל מי באמת צריך להתגלות? התיקון. מי באמת צריך לשלוט? התיקון. יעקב, מי באמת מחולל הצלחה? זה המקום המתוקן שלנו. ולכן, כשאנחנו רוצים להתחיל לנוע לאותו מקום של הצלחה, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא בתוכנו את נקודת המנוחה. מנוחה זה ההפך מטרדה. באופן טבעי החוסר, כשחסר לנו משהו, זה מאיים עלינו, מטריד אותנו. ולכן, מה שאנחנו עושים מיד אחרי שעצרנו ולא זרמנו עם המקום הטועי שלנו, עשינו עצירה, בלמנו, עכשיו אנחנו צריכים להפנות את תשומת הלב התודעתית שלנו למקום השלם שקיים עמוק בתוכנו. המקום הרגוע ומלא מנוחה. גם כאן, שימו לב טוב, זה, זה לא פשוט. האינסטינקט שלנו אומר שמול בעיה צריך לעשות משהו כדי לפתור אותה. מאוד הגיוני, נכון? אבל מה המקום היותר מתוקן? זה שמול בעיה צריך קודם כל להיכנס למקום שמעבר לבעיות. בעולם האצילות אין בעיות. עמוק בפנים בנפש, גם לנו אין בעיות. הבעיה היא תמיד בחוץ, חיצונית לנו. מה זה אומר? זה אומר שהיא לא באמת נוגעת לנו. רגע, מה זאת אומרת לא נוגעת? הרי אנחנו בבעיה, אני בבעיה. לא נכון, אנחנו באמת לא בבעיה. לאני האמיתי שלי אין בעיות. מה כן יש לו? יש לו אתגר חיצוני שהוא צריך להשלים. הוא באמת צריך להשלים אותו, וזה תפקידו. אבל זה לא שלו. זאת אומרת, האני האמיתי שלי לא צריך שום תיקון, הוא כבר מתוקן. <אז> זה בעצם הסוד של ירידת הנשמה לעולם. הנשמה עצמה היא שלמה ומתוקנת. היא לא צריכה שום דבר. היא ירדה לעולם, אבל כדי לתקן את העולם ואת חלקה בעולם. אז חלק מהתפקיד שלה זה להתחתן, זה להתפרנס, זה לשמור על הבריאות שלה וכולו וכולו, אבל זה התפקיד שלה, האתגר שלה. זה לא קשור לעצם הקיום שלה. עכשיו, למה בעצם המקום המבוהל והמאוים שלנו, מכשיל אותנו בסופו של דבר, כי הבעלה הרגשית הזאת מעוותת לנו את תפיסת המציאות. כשאני נמצא תחת איום, המסוגלות שלי לנתח את המצב שבו אני נמצא בצורה נכונה שואפת לאפס. כשהמצב הטוב משתלט עלינו, המציאות נראית לנו עקומה, אבל אנחנו בטוחים שהיא הכי ישרה שיש. כמו ש... <coughs> זה כמו המראות האלה שעושות אותנו מאוד מאוד רזים וגבוהים ומאוד נמוכים ושמנים. מכירים את זה? את מי אני רואה במראה? אני רואה את עצמי. אני באמת נמצא שם. אבל אני לא נראה כמו שאני באמת. וזאת בדיוק תפיסת המציאות של הטוב. ישנה מציאות. ישנה בעיה. זה לא שאין בעיה במציאות. ישנה בעיה. אבל היא כרגע יוצאת מפרופורציות. מעכבר אני עושה פיל. ההתרכזות בעצמי לא נותנת לי את תפיסת המציאות האמיתית, וממילא גם מובילה אותי לקבלת החלטות שגויה ולכישלון. לעומת זאת, בתיקון, בגלל הרוגש שלו, אז התיקון מסוגל לראות את המציאות כמו שהיא, וממילא להביא את הפתרון הנכון והאמיתי למצב. אז איך עובדים בעצם עם הרעיון הזה? אחרי שבלמנו בשלב הקודם התגובה הטועית והאוטומטית, או שהחלטנו לעצור ולוותר על הדרך בה הלכנו עד היום, <coughs> אז אחרי שבלמנו בשלב הקודם את התגובה הטועית האוטומטית שלנו, או שהחלטנו לעצור רגע ולוותר על הדרך בה הלכנו עד היום, אם זה, ב... כן, זה בקושי המתמשך, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל להיכנס למקום של שלמות פנימית ומנוחה. אנחנו לא ישר רצים לפתור את הבעיה, קודם כל נחים. ונקודת המנוחה היא שאנחנו מתנתקים מההזדהות החזקה שיש לנו עם הבעיה. ממילים אחרות יוצאים קצת מהמשחק, יוצאים על מנת לחזור. לתקן, להשלים, אבל קודם כל יוצאים, מתנתקים, עולים למימד גבוה יותר, שלם יותר, מנסים לגעת באותה שלמות פנימית עמוקה שנמצאת בכל אחד מאיתנו. איך זה נראה בפועל? אז מול קושי מתפרץ, מה שאנחנו עושים, אני בולם ומשתדל, כמה שהמציאות מאפשרת לי, ללכת קצת הצידה ולנסות להירגע. הרי אני בקושי מתפרץ אני בתוך העניין כן אני עכשיו מתמודד אז לא תמיד זה אפשרי אבל אני מנסה כמה שיותר רגע לעצור ואז להירגע. יש כל מיני רעיונות שאפשר ליישם וכמובן צריך להיות יצירתי בזה בהתאם למצב אבל אם זה ללכת רגע לטיול או לעצום עיניים ולקחת כמה נשימות עמוקות ורק אחר כך להמשיך לעשות איזה חשיבה טוב החשיבה יותר קשורה לשלב הבא. <coughs> <coughs> לא כל כך משנה מה הציור, אבל העיקרון הוא שאנחנו נכנסים לתוך עצמנו. ונרגעים. מול קושי מתמשך, בגלל שהבעיה העיקרית שם, שהקושי המתמשך גורם לי להרגיש שאני לא בסדר, כאן העיקר זה להתנתק מהמחשבה הזאת, ולהתחבר למקום שמעבר לבעיה. להיכנס למקום מחשבתי של אמונה פנימית, של ביטחון עצמי, והכרה שהקושי המתמשך הזה הוא רק אתגר חיצוני והוא לא עושה, כן, והוא לא עושה אותי לא בסדר. יש בעיה, יש לי בעיה, בסדר, עוד לא התחתנתי. אבל זה לא שאני לא בסדר בגלל זה. עכשיו כמובן שלא תמיד קל לעשות את זה לבד. ולכן המרחב הזה של אימון, כן, של מישהו מהצד שמאמין בך, אימון מלשון אמונה, זה מאוד עוזר לצאת מהמצבים האלה. טוב, אז בואו נסכם. שלב ראשון, ברגע שאנחנו מזהים את החוויה האוטומטית שקופצת, אנחנו עוצרים, בולמים את התור. שלב שני, נכנסים למצב של מנוחה ורגיעה פנימית. עכשיו, מתוך המקום הרגוע הזה, נוכל להתקדם לשלב הבא. והוא, השלב הבא זה לקבל בהירות ביחס לקושי שבו אנחנו נמצאים. כדי לבנות את תוכנית היישום לפתרון הבעיה. אוקיי. אז זה... <coughs> טוב, אז עד כאן להיום. טוב, אז עד כאן להדרכה הזאת, וגם אחרי ההדרכה הזאת אני רוצה לתת אתגר, אוקיי? אני רוצה לתת משימה, כדי שבאמת הדברים ירדו. לפן המעשי, האתגר שלכם לפעם הזאת, היא להיזכר במקום שבו היה לכם מאוד טוב עם עצמכם. מקום שהרגשתם שלמים. לא בזכות השלמה של איזה משימה או הישג, אלא שלמים מצד עצמכם. מקום שהייתם בו במנוחת נפש. תיזכרו במקום הזה, וכמובן שתפו אותנו. כאן למטה, כן, יש לכם את מערכת התגובות, שתפו אותנו בצורה אנונימית. מה המקום הזה אפשר לכם לעשות? איך נראתה ההתנהלות המעשית שלכם מתוך אותו מקום רגוע? אוקיי? Okay? אני ממש מחכה לתגובות שלכם, או כמובן לשאלות אם יש, ואני מבטיח בלי נדר להתייחס לכולם. זהו, זה היה הזמן גם להזמין את החברים שלכם שעדיין לא נרשמו לקורס ולהצטרף אליו בחינם, אז הנה הלינק. וכאן למטה יש לכם גם את הטופס שאתם יכולים לראות את הפרטים, את השם והמייל שלו או שלה ואנחנו כבר נשלח להם את ההזמנה. זהו, אז אנחנו נתראה בדרכה הבאה ובינתיים בשורות טובות ובהצלחה.